Fredagsfrällan med Jan Hormbom. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM. Har jag hållit hårt i senkanten fredag den trettonde. Varmt välkommen till Fredagsfrällan. Morgontidig radio-talkshow här på HITS FM 97,8 som är byggd med mig Jan Hormbom. Idag har är Namsta. Tänk om man kände någon schysst Sture, då skulle man kunna gratta honom. Men icke så, här kommer docenterna. Jackenkläddre Jag ett självklara sätt Att skilja fel från rätt utan dig Utan dig Du säger så Jag kan reda Leva utan mig. Ja, Vad? var docent. Det var veckans docenterna utan dig med Ida Schultz. Hörrni, alla, Vi börjar som vanligt. Vi har, vi har lite brådus idag. Vi har mycket vi ska prata om idag. Så vi börjar direkt med, med vet Den här fantastiska servicen som vi erbjuder er lyssnare. Helt utan extra debitering, utan extra fakturering, utan extra kostnad. Då får jag läst de viktigaste nyheterna i morgontidningens i dagens morgontidningsskörd. Så att ni kan lugnt och sansat strunta i och svärta ner fingrarna utan äta er närsiktiga frukost. Ja, apropå det. Äter ni frukt? Ja, vad bra! För det är nämligen så här, fruktätare får färre brock, läser vi i tidningen. De som äter flera frukter om dagen drabbas mindre ofta av brock på stora kroppspulsorden i buken jämfört med personer som inte äter frukt lika ofta. Dessutom drabbas färre flitiga fruktägare av brustet brock. Det visar en studie bland drygt 80 000 personer i Sverige, säger Uppsala Nya Tidning. Däremot visar inte studien att grönsaker minskar risken för, för, samma, för samma typ av brock. Ett bröstet... Du jag inte riktigt det. Jag orkar inte. Nej, visar inte studien att Nej, okej, Det var frukt som var viktigare. Okej, nu förstår jag. Ett bröstet bråk på stora halspussåren är livshotande. och Ungefär tre av fyra som drabbas li, avlider. Så käka nu. ja till, Nu var det några som greppade. Jag såg någon hur ni greppade <laughs> en banan där i skålen. Det är bra, det är bra, det är bra. Uh, ja, här då. Onödigt mycket salt i livsmedlet. Vi kör någon sån här hälsogrej här på morgonen, va? Det här. Det finns mer än dubbelt så mycket salt i vissa livsmedelsprodukter jämfört med andra produkter av samma slag enligt konsumentföreningen Stockholm, KFS. Föreningen har granskat salthalten i hundratals livsmedel i svenska butiker. Det är till exempel fem gånger mer salt i Lidl's potatismos än i Ikas och tre gånger så mycket salt i Coops Brand Flakes som i Willys Garant skriver KFS i ett pressmeddelande. För mycket salt i maten kan bidra till högt blodtryck och därmed öka risken för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Minskad saltmängd kan bidra till minskat lidande och död, säger Louise Ungert, konsumentchef på KSF. Ja, ni ser. Det är inte klokt, va? Fem gånger mer salt i potatismor. Potatismor ska ni inte äta ur taget. Ni ska äta potatis. Så kroppen får någonting att jobba med. Lite fibrer. Mm? Antecknar ni? Ja, bra. Här då, eh, det prickiga hotet. Har ni, har ni hört? Det prickiga hotet har kommit till Sverige nu. Jag tror det var, var det spottat på Öland. Det prickiga... Nej, första har gjorts i Malmö. Det prickiga hotet. Den aggressiva nyckelpigan på frammarsch. Mm, det låter det någonting. Vi ska, prata om, vi ska kanske prata om det. Om det är en del av den här organiserade <går> brottsligheten. Den prickiga. Alltså det, man ska inte skämta om det där. Den fruktade Harlikin-nyckelpigan är på frammarsch i Sverige och sprids allt mer. Den konkurrerar ut sina svenska släktingar och kan bli ett hot mot den biologiska mångfalden. Googla nu på Harlikin-nyckelpigan. För ser ni sådana så ska man slå ihjäl dem, läste jag i, i, i tidningen. Allvarligt, allvarligt. Jag måste faktiskt, jag ska bara, vänta, jag ska bara böja mig efter paddan här. Alltså, har ni hört hur Trafikverket nu ska lösa det här med problemet med snökausen med tågen? Alltså det, man tror ju inte, det är sant. Kommer ni ihåg Ulf Lundell som en gång ställde in en spelning på grund av att han hade ont i eller fast det egentligen var det så att han hade druckit lite, lite, lite för mycket saft eller vad det var för någonting. Ja, men han, han sa ju en inställd spelning är också en spelning. Och det här tycker jag är rätt bra. Trafikverket föreslår färre tåg vid vinter och väder. Ja, Det är rubriken. Ja, ni hör. Det är inte klokt. Trafikverket föreslår färre tåg vid vinter, och färre, vid vinter och väder. Färre tåg på spåret när det blir kraftigt oväder. Så vill Trafikverket förhindra tågstoppen denna vinter. Hellre få tåg i tiden, många stillastående i måttet. Alltså jag, jag orkar inte läsa vidare. Men, alltså, Allvarligt talat, Trafikverket jag vet inte, ni är ju en utav, ni är den sista myndigheten, säger man ju. Men, men jag vet, det är ju liksom inte själva grejen, alltså vi vill ju åka tåg. Ni gör ju allt för att vi inte ska åka tåg. Så här kan vi inte ha det. Ni kan ju inte vara stoppklossarna på stambanan. kväll! Har filmen om Monica Sättelund premiär mm, Monica Zäta Och det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan En tjus. sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan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 och natten står still, den finns inte till En tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort När resterna vaknar i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan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 Jublande kor, Då stiger en gnistrande sol Åh, oh, det är skönt När mitt Stockholm är grönt Sakta en natt gå i stan En kyss, sen börjar vandra igen Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom med Jan Hollbo. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. ja åj, åj. Monica Sättelund. Vilken pipa. Vilken kvinna. Oh. Oh, nu är gång igång. Och Jag ska tala om att... Jag är, oftast, jag är sällan otrygg, men jag har nog aldrig känt mig så trygg som jag känner mig nu här. Jag har ju lagens långa arm på besök. Ja, eh, jag har ju en polisman i, i studion. Varmt välkommen, Kant Eklund. Tack så mycket. Kant Eklund, förlåt. Kant. Eh, du. Eh, Kant. Eh, ska jag känna mig trygg, eller? Ja, det tycker jag. Kan du så här, liksom 58 olika sätt att brottas ner om det kommer någon och sådär? Ja, tror jag fixade mesta. <laughs> Vad var skönt då. Du kan att eh, ja, vi börjar lite lättsamt men vi kommer alltså, vi, vi, när, man, när man hör ditt namn eh, så förknippar man ju det med en alldeles speciell eh, händelse som det är snart 15 år sedan faktiskt. Men, men eh, vi, vi kommer till vi det. Jag, jag börjar ställa ställa så här. Vem är vem är Kenneth Eklund? Ja, jag är ju eh, polis som sagt. Vad ja. Va, har du någon ja. titel då? Är, är... Ja, polisinspektör kallas jag. Ja, det låter det. Eh, ja, det är väl inte så märkvärdigt. Men ja. eh, det är ju olika ur vad man har haft för tjänster och lite så här. Ja. Eh, så att eh, jag har ju hållit på eh, 43 år eh, nu faktiskt. Förra veckan var det sedan jag började på poliskolan. Så det har ju hänt en del under åren. Eh. 43 år? Så ja. Det är ju helt otroligt ja? ja det är väl, det närmar sig ju slutet Som tur är får man väl säga Men eh, jag har väl ett par år kvar ja. att jobba För du, du, du är här ifrån trakten Ja jag men jag bor ja. utanför Tranås här på ja. min föräldragård så att, Ja okej, okay, ja, ja. så du har gått ja. i skola här i Tranos till och med ja, jag, ja det har jag gjort, jag gick en yrkesskola faktiskt två år i här Men annars har jag gått skolan ute i Ydre Kommer. Ja. Men du, yrkesskola, det låter ju inte som någon sån där för att bli polis precis. Nej, det gör det inte. Jag visste väl egentligen inte vad jag skulle göra efter jag hade slutat grundskolan. Så jag gick i yrkesskola och som utbildade mig som verkstadsmekaniker. Okej. Okay. Men sen eftersom man är uppfödd på landet och jobbar i skogen och så här så tänkte jag att jag kan väl inte stå inne på en fabrik hela livet. Och då hade mina föräldrar bekanta vars två söner... Skulle bli poliser eller någon hade till och med blivit. Okay. Och då kom jag på den tanken att det kanske skulle vara något, det låter intressant. Ja. Eh, och på den vägen blev det så att då sökte jag in på en eh, förberedande typ eh, polisuppbildning, polisiär yrkesskola heter det. Och så man gick ner i Uddevalla i två år. Jaha, okej. Okay. Och... Eh, Tror du bara byggde båtar? Eller? Ja, precis. Ah, ah. <laughs> det gjorde de också då. Men sen, ja, efter den här tvååriga utbildningen så gjorde jag då lumpen på Malmslätt, efter i Malmslätt. Okay. Som brandman faktiskt lärde mig släcka flygplan och så saker. Du? Ja, men då har vi något gemensamt. Ja, det ser man. Ah. <laughs> och ja, sen hade man klarat den här polisiära yrkesskolan med godkända betyg så var man självskriven för intagning på poliskolan i Stockholm. Och den ja. började då 7 september 1970. Okej. Och, låg den den soldaten då också eller? Ja, den var vi var första omgången som gick hela utbildningen i Ulriksdal och Ja, det. okej, ja, just det. Ja. Så att ja, så var det. Men du det måste ju vara 43 år. Är det vanligt att man, att man blir kvar inom någon Ja, det är väl det är både och. Många av de som har jobbat längst har väl 45-46 års tjänst ja. beroende på när man började. Men det är väl ganska vanligt att man har runt de här åren om man har stannat kvar. Det är lite som bankpersonal. De blir också oftast kvar. Liksom, ja, på något kan, sätt. Det, det kanske är kan samma sådär, det va? kan vara så. Men du... Du blev känd med hela svenska folket under 1999. Vad var det som hände Kenneth? Ja, jag jobbade ju vid det här tillfället eller några år nere i Kisa. Eller nere borta i Kisa. Och, som närpolischef. Och, det var den 28 maj 1999 som mycket förändrades av den här händelsen då, inom svensk polis det var ju det här stora bankronet som sedermera slutar med polismorden i Alexander. Ja. För du, du du ska vi bara rekapitulera det var ju de här ja. var de, vi behöver inte ens nämna dem i namn, tycker ja, jag inte, jag tycker nej. inte de är värda att namna namn ens, men det var ju tre ja de sitter ju inne för på livstid och de, de ja. verkar inte få några benådningar eller någonting än så länge. Ja, ja, ja precis. Eh, mm. som ösket enskilda bank Ja. Ronaldäs? Ja. Och du satt, du, satt, du satt inne som polisen gjorde på den tiden? Ja, jag var både inne och ute. Ja. Men vid det här tillfället så var jag faktiskt inne på polisstation. Jag var ensam i tjänst för att två av mina medarbetare skulle börja på kvällen sen då. Okay. Vi hade de kraven att det skulle vara två fredag-lördagskvällar. Ja. Och då fick jag telefonsamtal från... Eh, sambandcentralen i Linköping att eh, var, man hade fått överfallslarm från Östgötabanken och eh, att det förmodligen var ett rån. Man visste inte men eh, de trodde det och de hade skickat så mycket folk som fanns i Linköping mot Kisa. Okej. Vad hände då? Är det då polisutbildningen bara liksom? Ja, kan man väl säga. Eh, jag fick ju direktiv om att eh, att åka ut och titta, och göra observationer och inte ingripa. Och det förstod jag ju själv. Jag har ju jobbat mycket som instruktör och vapeninstruktör inom polisen. Och att jag inte kunde ingripa själv, det begrep jag ju. Så att min uppgift var ju att observera Aha. vad som hände. Men det blev en det blev en biljakt? Ja, det blev det. Jag åkte ut tog tog radiobilen som stod utanför väggen här. För jag hade varit ute på lite ärenden tidigare på dagen. Och jag tog på mig min skyddsväst. Vi hade börjat få personliga utrustningar då. Det fanns ja, okay. inte innan men Östergötan har varit lite av ett föregångslän så att... Vi hade utrustats med personliga skyddsvästar och lite sådana här saker. och Sen skulle man bygga på det här. Så jag tog den utanpå skjortan och eh, satte mig i bilen och åkte ut mot korsningen vid Riksväg 34. Mm. Det var ju en korsning där då idag är en rondell. Ja just det. Eh, när jag tittar upp mot banken så ser jag att det står en helmaskerad person där med ett automatvapen och bita vantar kommer jag ihåg att han hade. Och eh, när han fick se mig eller polisbilen då så höjer han vapnet och siktar mot mig. Och det här gör att jag åker då åt motsatt håll mot Vimmerby. <skratt> eh, för att inte eh, bli påskjuten eller så. Jag trodde nog att det skulle smälla i bakrutan men det gjorde det inte faktiskt ja. så att eh, jag åkte några hundra meter och vände runt och ställde mig på andra sidan med riktning, eh, norrut så att säga med nosen. Där jag stod lite dolt då på grund av att vägen svänger där. Mm. Ja, sen hade jag då kontakt med sambandscentralen och eh, för att kunna göra observationer var tvungen att gå ut ur bilen och gå ut en bit i vägbanan för att se framåt eh, om de fanns kvar och jag fick Uppgifter om att det kunde stå en flyktbil utanför banken och vad det var för sorts bil och så vidare. Eh, och det stämde ju allting. Det här pågick ju ganska länge eftersom de här rånarna väntade ut tidlåset. Ja, det var tolv minuter. Så var, ja, jag tror det var sjutton, arton minuter okay, till man, och med. Ja. Eh, Så att, eh, ja, det tog ju sin tid. Eh, det kom ju mycket civilt, vanligt folk som åkte förbi här och stannade och gjorde mig uppmärksam på att det var ett rån. Ja. Eh, och ja, jag försökte fasa ja. undan dem så var jag mycket jag kunde. Ja. Eh, så att eh, ja, det, det var några spännande minuter där faktiskt. Ja. Radiokontakten var inte så himla bra heller för att man fick gå vid en relästation och eh, för att nå sambandscentralen. och det kopplade ner efter ett par minuter. och ja. Sen fick man trycka igen på knappar och så här. För, att, för det här hade vi påtalat tidigare att det, ja. vi kunde inte ha det så här. Ja. Men, ja, det fanns inga pengar att bygga ja. ut sådana här saker för. Eh, sen är jag i alla fall efter när de här minuterna hade gått och så upptäckte jag att den här bilen kommer rakt emot mig så att säga på fel sida. Ja jag ser ju då att det sticker ut vapenpiper genom fönstren eller nedvevade fönster då dels från förarsidan och dels från passagerarsidan bak de kommer mot mig full fart och jag gömmer mig, försöker gömma mig i polisbilen men de passerar mig fyra, 5 meter ungefär men stannar inte som tur var nej för då hade jag väl inte suttit här idag. Aha. Ja, sen eh, går ju färden söderut på Riksväg 34 och eh, det går väl, väl ganska hög fart. Jag sätter mig upp och vänder runt och följer efter för som sagt var min uppgift var ju att följa se vart de här tog vägen och vänta på att, att det kommer mer personal. Ja. När vi åker här söderut, ja, hastigheten var väl ganska hög, 140-150 kilometer så, så får jag plötsligt en ingivelse här och att de kanske stannar och skjuter på mig. Det är sådana här saker som man inte då hade pratat om utan det var egna initiativ och känslor. Så när jag kommer ur första kurvan här så ser jag att de har stannat mitt på vägen och tre personer är ur. De uppträder väldigt proffsigt och de skjuter emot mig och sen hade jag en bil framför mig också. I det här läget så var jag nog 150 meter ifrån dem och polisbilen träffades inte. Jag tvärnita och backar så mycket jag kunde då. Mm. De hoppar in i sin bil igen och fortsätter. Och eh, nu har jag ju den här bilden i huvudet att de kan stanna då. Så att eh, jag fortsätter att försöka följa efter och se var de tar vägen. Eh, strax eh, söder om här i ett par dubbelkurvor vid eh, Gummettarpa sjön så... Har de stannat igen, eh, mer eller mindre i försåt kan man säga, för att de inte skulle synas. Mm. Så jag gör att jag kommer väldigt nära innan jag får stopp på polisbilen. <hör> eh, när jag får stopp på polisbilen här så försöker jag göra samma sak då. Som jag gjorde tidigare, att backa med ur situationen. Man upptäcker att allt är svart i bilen och motorn har stannat. Okay. De skjuter ju det här läget mot bilen. och Då förstår jag ju att bilen är sönderskjuten. Mm. Jag lägger mig ner mot passagerarsätet. Då, eftersom jag var ensam för att inte bli träffad. För jag förstod att fram och utan skulle gå sönder- men eh, det gjorde den inte utan eh, efter en stund så reser jag mig upp. Eller det är ju egentligen bara sekunder. Det handlar om Och tror då att eh, skatlossningen har ju upphört och jag tror att de har hoppat in och åkt igen. Men eh, det hade de inte. De väntade ut alltså. Ja precis. <hör> utan då kommer de gående rakt emot mig då tre stycken. Eh, avståndet var väl 20-25 meter kanske Så det var ju väldigt nära eh, Jag förstår ju att jag ska bli hälskjuten Så att eh, jag eh, får ju en tanke här Att eh, jag ska inte bli hälskjuten i bilen Då får de skjuta utanför eh, och det här gör att jag får ja, Jag får ju såna här ovanade krafter eh, Så att jag springer ut ur bilen Så mycket jag orkar och ner mot ett eh, kär, Jag visste ju egentligen inte vart jag skulle ta vägen. Eh, och försvinner in där. Och under tiden så skjuts det. Automateld och eh, en väldig massa skat alltså. Eh, jag för, nästan förstår att jag har blivit träffad. Men jag känner ingenting. Och det var sånt här som man har hört talas om. Och man har pratat om på utbildningar att... Eh, att Blir du träffas och känner kanske det tar ett par minuter innan du känner något. Och jag kände efter och det var nej, jag kände ingenting så jag fortsatte att springa i det här kärret eh, 60 meter sen visade det sig. Där jag hittade en eh, upp och nedvänd båt och här tänkte jag att här kryper jag under och gömmer mig för, ja. för jag förstod ju att det skulle komma och ta reda på var jag var. Här lägger jag mig ner i båten i kärret här. Det var ju väl, det var ju blött också så jag sjönk väl med halva benen ungefär när jag sprang här. Och I det här läget var det första tillfället som jag fick, tog fram mitt tjänstevapen och gjorde mig skjutklar så att säga. Jag hörde ju också att en av rånarna skrek att snötjäveln ligger i vassen och då förstod jag ju att de kanske kommer. Uh, <skratt> ungefär samtidigt här uh, det går ju väldigt snabbt allting så hör jag ju två kraftiga detonationer och uh, jag trodde ju först då att de sprängde polisbilen i tusen bitar och sen uh, uh, visste jag ju, jag visste inte vad det var för vapen uh -huh. de använde, men uh -huh. det var uh, ja någon form av pansarvapen eller vad det var man, det är ju ett tag sedan man gjorde lumpen så man uh -huh. har blivit bort det där ja uh -huh. Det visade ju sen att det var två handgranater de hade kastat och eh, det fanns ju vittnen som såg att de, de eh, kastade dem omedelbart när jag försvann in i basen här okay. och sen var det, det är ju en fördröjning då ja, innan de exploderade ja, okay. så att förmodligen har jag väl sprungit ut av Hälsike ja. alltså Ja, eh, här låg jag nog kvar, det är svårt att säga tiden men 10-15 minuter, jag hade ingen radiokontakt, ingen telefon, mm. ingenting och jag var och väntade. det var ju en vacker dag Det här solen sken och 25 grader varmt och det prasslade och helt absurt ja. Ja. Ja. Eh, raslade i vassen här och man hörde fienden överallt så att säga ja. efter ett tag så eh, försökte jag eller tänkte att jag måste ju försöka ge mig till känna att jag lever i alla fall på något vis jag fortsatte gå i kärret eh, norrut mot Kisa så att säga och eh, ta mig ut mot vägen och eh, det gjorde jag ju jag var ju väldigt observant jag hörde folk, jag hade stannat ute på vägen ja. det var ju människor som <skull> skulle åka till sina sommarstugor på ölan och Kalmar och sådär eh när jag kom en bit ut mot vägen så fick jag se en person komma mot mig med något stort mörkt på magen. Eh, jag var ju helt övertygad om att, eh, att det var en av rånarna här så jag höjde mitt vapen. Eh, I det här läget så finns det ju i våran skjutkunnigörelse att man i första hand ska ropa att det är polisen jag skjuter. I andra hand skjuter man varningsskatt och i tredje hand så skjuter man verkanseld som det heter. I det här läget som var en uppenbar nödsituation så hade jag inte behövt göra någonting utan jag kunde verkan skjutit verkan ja. direkt. Så jag höjde vapnet och siktade rakt i bröstet på honom och skrek samtidigt som jag, ja, det beror på att jag har sysslat med det jag har så att säga. Jag ropar i alla fall att det är polisen jag skjuter och då skrek han nej det är från Expressen eller pressen eller något ja. så det då sänkte jag ju vapnet. Och då Den bilden är. Jag ju. Ut ja, där. precis. Eh, så det var ju. Ja, det var ju trauma. Men du kan det, det är nästan 15 år sedan och du berättade. Eh, så jag tror att lyssnarna kan känna att vi var där nu. Alltså. Eh, och. Du överlevde. Ja. Eh, det gjorde inte dina två kollegor i Alexandra. Nej, precis de var 42 av 30 år gavna. Ja. Känner du skuld för det? Nej, det gör jag inte. Det jag kunde nog inte gjort på något annat sätt. Eh, möjligen om jag hade haft något förstärkningsvapen. Så jag kunde ha skjutit när bilen kom emot mig. Det har jag ju tänkt på efteråt i, i Kisa så att ja. säga. Och, men det fanns inget sånt då. Jag hade bara min pistol och... Eh, Ja, situationen blev ju som mm. den blev så att det hade nog varit svårt för mig ja. att förhindra. Ja. ofta är det ju annars så att man liksom som överlevande i katastrofer liksom, det är ju inte helt ovanligt att man, att man skuldbelägger sig själv. Nej, liksom. precis. Nej, det jag har jag faktiskt inte gjort och jag fick ju bra psykiatrisk ja. hjälp ja. efteråt så att äh, <clears throat> jag har ju bearbetat det på ett bra sätt tycker ja. jag själv. Du, ni lyssnar på Fredagsförhålland med Janne Holmbom och Kenneth Eklund, polisman som berättar precis om, om, om Alexander-morden. Eh, alltså vi måste ta reda på hur går man vidare. vidare. Alltså för, för, för det är ju så. Eh, du har ju gått vidare. Ja, ja, ja, du, eh, vi, må, vi måste spela lite musik. Vi måste liksom, ah, hämta lite luft känner jag. Du eh, Vill du önska någonting? Ja, jag är ju ganska jordnära person och, och bor ute på landet så att eh, den här med Ulf Lundell, öppna landskap tycker jag är ja. trevlig. Även om inte kanske texten stämmer in på mig just alltså, du, du, i, i vissa fall. Okej, okay, ja, det, det är viktigt. Du tänkte på det där att du brygger inte själv. Nej, precis. Nej. Ja, men vill ju snarare kan Öppna landskap, nära havet vill jag bo Några månader om året, så att skälen kan få ro Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får far där larkorna Står högt Västens gråt. Jag tis best i fred och frihet för både kropp och fin. Fred och allt. Åh ja ja ja, det där. Ah ja, du känner att Ulflander allt det, det Den funkar alltid eller hur? Ja, ja men, ja man. Öppna är... landskap. Ja, men det är. Ja, tack för en fantastiskt stark och, och målande berättelse. Eh, vi ska göra så här. Ring, ring. Tjena morsan, är, är, är du på luran? Jaha, god morgon. Hej, hej, hej. Morgon. God morgon. Hey. Du, jag sitter med Kenneth Eklund här. Vi är lite dystra här för, för uh, Kenneth har precis berättat om... Uh, om vad som hände i Kisa den 28 maj 1999, var det var kan det ehm, mm. Ja, så vi, vi, är lite, vi är lite dystra här då. Hur är det med dig då? Ja, jag är också dyster idag. Ja, så vad är, blir det här för program nu då? Berätta. ja. ja. Nej, men jag, jag tittade på eh, tv igår. Det har gått eh, en serie fyra program om ett äldreboende i Lycksele. Ja, just det. det här, Och Sveriges det, bästa äldreboende. Jag skulle ja. försöka gör, se till att, att göra det till Sveriges bästa. Nu ja. blev det inte riktigt, men det blev en hel del förändringar till det bättre. Men sen efteråt så var det en debatt som Sverker Olsson ledde. Ja, ja. och eh, det gjorde ju inte att man blev något bra inte för eh, äldreomsorgen i framtiden kommer ju att vara eller jag ska inte säga äldre, ja, äldre hur man behandlar äldre hur man ska kunna ta emot alla äldre för att om ungefär 15-16 år eh, framåt så kommer det att finnas dubbelt så många Eh, personer över 80 år som idag. Idag är det någon kna, eh, strax under 500 000 men det kommer att vara över en miljon om ja om 15-16 år. Men, men kommer inte de vara 15 år friskare? Förstår Nej, du? Nej det är ju så att, att ålder ålder. Ålderdom, det är den viktigaste faktorn för att drabbas av sjukdom eller skada okay. och, och den stora gruppen kommer att vara kvinnor 85 år och äldre och så gamla multisjuka, det vet att ju längre man lever desto fler sjukdomar och desto längre kommer man att vara sjuk. Så det här kommer att bli ett problem för samhället. Och vem ska våra alla de här? Och det finns inte. Och var ska de vårdas? Det finns inte läkare och, och sjukvårdspersonal eh, tillräckligt. Och det finns inte läkare som kan äldres sjukdomar. geriatriker. Och det, när man går i läkarutbildning så får man kanske en veckas utbildning om äldre. Men vad kom de fram till då i debatten? Kon, konstaterar man de att det bara är det ja. som gäller i äldre? Jag ska tala ja. Ja. Nej, alltså, det, det var ju en dyster framtid. Ja, Men sen, sen det som var dock de, man talar ju om då de gamla och så här. Och de har ju inte datorer, de har ju inte så si och så. Men debatten avslutades med att ja vi fortsätter på SVTs hemsida och ni kan gå in där, där och där. Det var ju ah, okay. liksom. Ja, ja, ja alltså bli, det blir ju lite så här snuttigt ah, ja. tror. Ja, vi är ju så i media, vi gillar ju det här snuttet. Ja det är ju så ja. Ja. Ja. Nej men alltså det där Nu är det ju så långt fram i tiden Så att jag kommer ju inte drabbas men jag tänker på alla Ja jag andra. tänker på Kenneth som sitter här Han kommer ju drabbas Ja, ja. det är ja, ja Jag med ja, gud, ja. Ja. Men du vet, jag tror så här Det kan ju inte vara som bäst just nu Alltså om vi tror att världen är som bäst just nu Då kan vi ju liksom Då kan vi ju packa ihop Det är ungefär som han som var Som var chef för patentverket i USA Han sa i början på 1900-talet Nu kan vi stänga patentverket Allt är redan uppfunnet Ja Jag tror att Jag tror att äh, Det är det som är bra med de här, när man liksom pekar på de här sakerna, det är att visa mm. på att det här måste man lägga fokus på. Mm, mm. Och det kommer innebära en massa saker. Jag tror till ja. exempel så att ny teknik kommer innebära en fruktansvärt mycket. Mm. Alltså... Ja, men du vet att ny teknik, det innebär en massa olika maskiner. Eh, men vad som behövs för gamla människor det är mänsklig värme och ja, närhet. Jag håller med dig. Men däremot ja. så då, då skulle jag vilja säga en sak där. Va? För att ja. det är nämligen så här att vi får inte, vi får inte, vi får inte hålla på att dra saker så över en kant. För ta till exempel det här med nattjouren som åker runt och tittar om folk lever. Mm. Och, vad, och egentligen är det så. När de kommer och låser upp dörren hemma måste de gamla för att titta att de, att de andas. Så mm. vad som händer då är att de i, I bästa fall inte märker att de har varit där Men i de vanligaste fallen att de rubbas i sin nattsön För de, de hör att det är någon som går i dörren Och sådana saker ja, Det här ju. skulle man kunna lösa med teknik Du skulle kunna frigöra resurser De här människorna behöver inte åka omkring Och, och krocka med älgar på nätterna Utan då kan de istället Jobba med omsorg Och omvårdnad och närvaro På mm. andra tider Är Du med? Alltså, behöver ja, tänka nytt jo det är Förr fanns inte den här möjligheten? Idag finns det ju med tryckkänsliga mattor med, med sensorer och alltihopa vi vet om. Alltså, det enda som är när nattkuren kommer det är att om du precis har ramlat ur sängen då, då, då ser vi att du har ramlat ur sängen. Mm. Men om du i stället hade haft teknik, då hade vi sett när du hade ramlat ur sängen och kunnat faktiskt gjort en åtgärd istället för att du har legat där i 50? Ja, ja du, du har kommit på fel bana, hör jag. Du skulle ha ägnat dig åt det här istället. <laughs> ja. Du, men, men jag tycker att det är viktigt, och det är därför det är så viktigt att, att, att uh, ni som är i intresseorganisationerna driver de här frågorna. Ja, och det, ja absolut och det, här, det här har vi alltså vi, vi har diskuterat det här väldigt väldigt mycket vi började redan eh, förra året tidigt på för, 2012 när vi lyssnade på en, en föreläsning av Barbro Beckfris som hon som startade det här LAH i, ja, i, ja. i i motala ja. Och hon är ju väldigt... Ja, hon är förra in, Ja, hon ja. är ju det. Ja, så du, ja, du, du, så du, du, de här... Det här, det, här det, det diskuteras. Men du vet att när man har diskuterat det så har man ju inte sett det nej, på, på samma nej, verkliga sätt som nej. när man har sett de, de, här, de här gamla människorna på äldreboenden i eller till exempel. när Man är. ser och ja, hör dem blir, tala och hur konkret. de får för mycket mediciner det är ju också det är ju ett stort det inte bara, problem. Det att hon, hon som jag såg förra gången så, hon som gick med 20 kilo på en vecka bara för, att de, två, två veckor för ja, att de tog bort brustabletterna. Ja, ja. Alltså, man blir ju mörkrad. Ja, just det just ja. precis, just det ja. och de får alldeles så mycket och, och den här läkaren som var med på äldreboendet i Lisbeth han var ju med i debatten ja, okay. och han talar ju om, du vet medicinerna är ju inte uttrovade för äldre människor och det finns en lista som socialstyrelsen har på mediciner som inte ska ges till äldre och många av de äldre får ja. eller läkarna skriver ut de du, här du morsan, morsan, nu ja. måste jag byta nu härligt vad du gick igång, idag tror jag du ska skriva någon in sen eller en eller där, för ja, det är oh, riktigt är du riktigt men... på hugget. Det är bra morsan. Ja, ja, men, men det är, det är Ja, okej. Okay. <laughs> ha hälsa till ja, det, ska, det ska, jag göra. Ha ha bra så hörs vi. Ja, tack. På med God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, du det kan det, det, det var en klut tante där då. Ja, det var det. Hon hade en norrländsk dialekt tycker jag. Ja, alltså, du kommer från Norrland Ja, hon är från Lappland. Ja, ja ja, ja, ja. Det spännande. Men du, eh, ja, nu, vi, vi, vi, det här är kontrasterna i flera Ja, ja men, men det är trevligt. Ja, men, men, men, men du, alltså jag ställde frågan eh, innan upp Lundell här då. Hur går man vidare? För bevisligen så har du gått vidare. Du är fortfarande polis. Men en sån sak. Ställde ja. du aldrig frågan här? Nu, nu skit jag i det här. Ja, Det gjorde jag många gånger. Jag var mm. helt övertygad om att jag skulle lägga av mm. och sluta. Och sen, men sen eh, kommer man ju till den frågan: då, vem vill ha en gammal polis med 30 års tjänst i det civila, i yrkeslivet? Och var söker man jobb och så vidare och så vidare? Och sen, det så sen Ja, precis. <laughs> kan man <laughs> kanske tänka sig. Nej men till slut så kommer man ju till insikt om att man nästan blir lite förbannad och tänker att fasen de tre ska ju inte knäcka med. Nej. Lite så tänker man ja. ju. Sen har man ju fått mycket hjälp och bearbetning utav den här händelsen som har gjort att man har kunnat gå vidare naturligtvis med ja, familj, vänner, meningsfull fritid och så vidare. Men du, alltså det är ju så här lite så här. Vi får ju en väldigt skev bild av polisen också. Den mm. gången som vi får kontakt med polisen. Det är ju, det är ju liksom via media. Och, och det är ju oftast hemskheter och sådana saker. Finns det, några, finns det något som är bra med att vara alltså det, är, det är ju väldigt populärt att bli polis. Det är ja. Många sökande. ja, det är väldigt populärt. Jag tror det är 6-7 tusen sökande till 3 400 platser. Ja. Så att det är ju väldigt populärt. Va, vad, är det, vad är det som är liksom... Ja, jag, egentligen vet jag inte. Jag är förvånad själv för att ja. det är ju väldigt dålig lön till att börja ja. med du med, du kan ju ställa dig på en fabrik och ha 5-6 tusen mer i månaden ja. än, än... Det måste äh, vara arbetstiderna då som är bra. kan vara det, kanske. Nattetid, och kvällstid <laughs> och helger. Ja. Men du alltså, vi har ju en diskussion nu i Boxholm eh, om polisens närvaro. Det är ju lite så där man oh. rallerar ju lite runt det där att det är mellan, oh, mellan 15 och 3 på onsdagar finns polisen i Boxholm och sånt där. Oh. Eh, och nu hade Per-Olof Larsson kommunalråd i Boxholm gått ut och sagt att det är faktiskt det är en hygienfaktor att en en, en ort som Buxholm faktiskt har polis alla dagar och till och med dygnet runt tror jag han sa till dem. och, med. Oh, eh, och, och när, för du har jobbat här i Tranås? Amen. Du slutade här... Jag slutade här 1990, kom Aha. från uh, Stockholm Arlanda, 76, och Årlanda, 76. Uh, Hur många poliser var ni då i yttre tjänst? Då var vi, jag tror det var 19, 18 eller 19 poliser i yttre tjänst. I och yttre sen yttre var tjänst. det 5-6... Och idag är det inte ens hälften så många? Nej, ja, det, det, det är nog inte mer än 5-6-7 ja. stycken. Nej. Och sen var det ett gäng inre också? Ja, precis. Men är, är, är det inte mer poliser totalt nu än vad det var då? Jo, det är det som är så konstigt. Det är ju idag är vi väl 20 000 och då var de 16. Och ändå var det fullt med poliser ute överallt. Men det är ju en organisationsfråga. Där jag tror det kommer att svänga igen. För att jag har ju varit med så pass länge ja. så jag har ju sett att... Ökar man polisnärvaron ute så blir det mycket lugnare och därmed blir det mindre brott att Eller utreda. Hur? och så Ja, precis. Ja. Men det här är ju en organisationsfråga och det kommer till nya människor i organisationen som inte har varit med så länge. Och ja. kommer i chefspositioner och så organiserar man om och, och försöker hitta hjulet igen så att säga. Det är lite trist faktiskt. Och visst är det så den första januari. Jag tror det första januari 2015. Då försvinner 20 myndigheter, för då blir 21 stycken polismyndigheter en ja. en polismyndighet. Det är, det är det. ju faktiskt polisen är den enda statliga myndigheten som, som <coughs> är flera myndigheter baserade på region. Nej, Blir det bättre då? Ja, det är återstår att se. Ja. Jag tror att det blir det blir, kommer att bli regioner. Och för våran del blir det Jönköping, Östgötal och Sörmlands län med huvudsät i Linköping och eh, är det då så att det eh, fattas folk i ja, Nyköping, Eskilstuna eller Jönköping Värnamo eh, så kan man bli skickad kanske från ah, Linköping okay. eller ah. några sådana här grejer. Ah, ah, ah. Nu blir väl de poliserna kvar där de är i och för sig men jag tror det kommer bli mer åkande ah, på vägen. Ah. Men du, du är trafikpolis nu va? Ja men så, så att när, när vi kör lite för fort på f 4 så är det du som för Östergötland är ju suräna på det här med fortkörer, eller hur? Ja, det har ju pratats om det i alla fall. <laughs> Men du, har du någon sån här, har du någon sån här riktigt rolig trafikpolisepisod? Ja, det finns ju massor alltså. Som, ja. Eh, ja, vi hade en kvinna för ett tag sedan som blåste om oss så att säga. Och ganska hög fart. och då, när vi för, Utanför Mjölby här och när vi stoppade henne och frågade varför du kör så långt och hade barn i bilen ja. då. Ja, jag skulle skynda mig förbi McDonalds så att inte barnen såg att det var McDonalds Han låg här. Det, <här> det är ju... <här> det, det, det, det, det är snabbmat. <här> ja, precis. <här> okay. Så det finns många <här> ursäkter. Ha, men, men hon fick böter ändå? Hon eller? fick böter men ändå. Du, det det har blivit många hamburgare för dem. Det är men, nu då? Ja, det ah, är det. det faktiskt. Men... Det. Är... Jag vet inte, även det verkar som att det har suddats ut. För folk reagerar inte idag när det, alltså, man får det det betala 4 000 Nej. och bli av med sitt körkort. Där. De ryker på axlarna. Och... Ja. Vi behöver mer smålänningar i trafiken. Ja, det kan hända så. <laughs> du, Kenneth, alltså, timmen har ju bara sprutat iväg. Ja, ja, men... Vi har ju knappt börjat. Vi Nej. måste ta en Dakar på någon. Ja, vi ja, kan fortsätta hela förmiddagen. Ja. Men du kommer inte härifrån utan att ha spelat pest eller Coolera, Det funkar så. Det är fem omgångar och du ska välja mellan två saker. Och du måste välja något. Du får inte säga båda också där. Och sen sätter jag betyg. Och så kan du vinna en, en hel kasse fylld med batonger och handfängsel och <här> allt vad det kan vara så ja, ja. ja. här. Ja, kan du Det kan vara bra. <här> ja. du, då börjar vi lite lösa här. Morgon eller kväll? Ja, det... Morgon. Ja det är ju klart, det här är en morgontid ja, i Radio ja. Talk show, Så det är klart, Har du sagt kväll så hade ju varit bara... Men är du morgonmänniska eller? Ja jag är det är både och faktiskt ja, Det aha, är ju ja, är jag definitivt Inte för att jag blir nog trött ganska tidigt Ja, och är du sån där som, som sätter dig framför tvn? så. Ja då är aha. det, det Men visst är det konstigt ja. Det säger ju mer om tvn än vad du säger om oss Ja jag. precis ja. ja det får du poäng för Laser eller radar? Laser Radar finns nästan inte längre Nej det gör det inte och det var vilken apparat det var. Jag, jag skulle vara ja. ett radar för det, det var ju det var, det var mycket mer. Nu räcker det med att ni bara siktar med den här lacken. men vi har ju även andra mätinstrument. Ja. Vi mäter ju genomsnittsfarten och så ja, länge okay. Ja, just det. Men, Trafipax, äh... finns det begreppet? Nej, det är det som har blivit genomsnittshast. Eller ja, polispilot okay. ja. som man kallar. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Ja, men det är rack. Så att det... du och en motorcykelkille kan liksom ja, testa till ett rejält ja. för oss. Ja, ja det, det, det, är är. det väljer kunden själv. <laughs> ja, älgjakt eller biljakt? Ja, jag föredrar nog älgjakt. Ja. Ja, för du, du, du, du, du är lite älgtokig, eller hur? Ja, äljakt, inte, inte speciellt, äljakt. men jag tycker det är trevligt att ja. komma ut i skogen men du, första veckan. Men, du, men det här med biljakt då? Jag har hört att du är en jäklig på att köra fort. Ja, det händer ju att vi får dra upp ja. farten. Biljakt är väl ett fel uttryck, men vi måste ju tyvärr följa efter en del Aha. fordon som inte vill stanna. Och det vinklas ju fel i pressen oftast. Det, det blir ju ingenting av det sen ja. i slutändan, men det blåser ju upp ofta Aha. och det dramatiseras. Men visst, vi måste ju följa efter och se om det går att få stopp på dem för att... Det är ju inte meningen att folk ska bara kunna åka förbi en kontroll och, och vinka och sen så, så att vi stå som fån där och nej, Hade titta man vetat på. det då man ju aldrig stannat Nej precis Eller hur? Nej. Ja, jag, jag vet inte, du får, ja, men du får poäng för det också då Tack för det. Du, du är bara två kvar, du är väldigt nära att vinna den här hela kashan ja, ja, det är bra. Ja. Sommar eller vinter? Sommar alltså, ja, ja. ja men det tycker jag också då. Ja, men har du tänkt vad kort hösten kommer att bli i år? Ja, det det det kanske, ja eller det då? kanske blir Fortsätter ja. och fram till första november ja. Så blir det vinter direkt Nej vinter är bara otill Och trafikpolis måste vara äh, ingen kul på vinter. Nej det, det är, är lite år. halvtrist det är, Men är det riktigt Halt och snöigt då är det nästan bättre Än det sommarväglag ja. För då kör folk väldigt sakta Och då är det så? är mindre olyckor än det är ja. idag När det är sommar och torrt på vägen Du äh, dubbel dubbfritt Ska man ha dubbel eller ska man ha dubbfritt det på du lite har man dub, bor. Du, du jag, jag, jag föredrar dubbfritt ja. faktiskt. Ja, okay, ja. Vi kör dubbfritt. Vi kör även dubbfritt på våra trafikbilar ute det på vägen. Är, okay. Eller är det är någon som vi har dubb på, men annars är det dubbfritt. För ja. att eh, det är sällan det är så där riktigt halt utan ja. Ja, ofta saltade ja. asfaltvägar. Men man fick du rätt för i varje fall då dub tror jag att jag ska ligga kvar på fortfarande faktiskt ah. ja, det är för att jag har en liten knickt där med is om okay. man så jag tar mig inte knappt om köpa, det sånt köpa för ljus drivet istället ja, ja du du hör hörde du Karin nu vad <laughs> kan det ta Köysa eller Österbymode avslutande. Ja, ah, det är ingen dera <laughs> faktiskt. <laughs> ah, Kisare har jag, det har man svårt efter den här ah, händelsen. Ah, jag vill helst så, inte ah. åka åt det hållet överhuvudtaget. Det ja, det har ah, blivit ah. En, en grej. Så alltså, om du har mot man... kisaste mod, säger du Ja, precis. <laughs> helst. <laughs> Kenneth Eklund, stort tack för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrådan. Önskar en trevlig fortsatt fredag och en skön helg. Tack så då. Tack för att du kom. Tack. Hej. Hej. Fredagsfallen med Jan Holmborn. God morgon. Önskar HITS FM.